Jag har på Leva Life, en ny intervjuserie från Rodeo och son, där jag som heter geni Satt träffar kreativa och coola personer som vi gillar lite extra för att ta reda på vad de egentligen är intresserade av. Vi snokar reda på specialintressen, hemliga talanger och hur de allra helst spenderar sin tid. Hej och välkommen dagens gäst, Anna Tasha Larson. Hej Hej och tack. Vi sitter i tv-studio på, på Stampen och är omgivna av uh, tv-skärmar någon har varit vänlig nog och blåser upp en stor bild på en fotbollsspelare <skratt> som jag inte har någon aning om vem det är. Kan inte du berätta? För jag har förstått att det här är din äh, favorit. Ja, det här är min absoluta favoritspelare, Theo Allcott. Ähm, och ähm, jag, har, jag har varit lite nervös nu när jag såg honom när jag kom in för att jag var rädd att jag skulle liksom bli generad inför åsynen av honom för att min kärlek är så stor. <skratt> han, är, han är inte helt ohet om vi säger så. Nej, han... Äh, <skratt> Han har utseende för sig. Men han är väldigt fin. En väldigt fin och ödmjukspelare. Eh, och jag, jag har väl följt honom sedan han var eh, runt 16. Och började spela eh, i Arsenal. Och han är en av anledningarna till att jag, jag blev helt liksom, betuttad i Arsenal. Mm -hmm. eh, de hade en, en period. En lång, eh, jobbig period. Men som också har varit härlig. De körde Project Youth. De hade lite pengar och eh, körde mycket på väldigt unga spelare. Och jag tyckte det var så mysigt och kul att se dem utvecklas. Men eh, det har också varit tungt. Nu, nu har vi fått reda på massa saker om dig. Du är Arsenal-fan, vilket som är en favoritspelare, Och att du liksom har hittat i fotbollen. Men mm, bara Slut på podden! podden. The end. <laughs> I den här intervjusen så har vi personer som vi gillar. Som ofta kommer från någon slags kreativ värld. Det är det vi sysslar med på Rodeo mode, skönhet och musik och sådär. Uh, och jag känner ju dig som en smyckesdesigner. Uh, det är där jag tänker att du har det ena benet. Men har liksom upptäckt uh, en annan passion lite senare. Uh, uh, uh, fotbollen. precis. Så, är det. så vi, vi, vi ska liksom var, ha lite så här skits och hoppa lite mellan de här två världarna. Uh, du, nu står du lite nervös ut och började brida Det <laughs> <laughs> Känns det laskigt? Uh, ja, jag är förvånad lite om att jag tycker det är lite så här. Svårt att prata om, om mitt jobb. Inte när jag är i mitt jobb. alltså När jag jobbar i TH så är det inte så svårt att prata. Men, eh, men om jobb. Och speciellt smycken har alltid varit svårt. Det har liksom fått vara den mindre artikulerade delen av mig kanske. Mm. Ja, eh. Men, vi, får, jag men vi, vi provar. Vi testar. Vi tar det, en, en beprövad taktik är att liksom ta det tillbaka från början. Och Jag älskar ju att få så här, rota lite i folks barndom och uppväxt. Vad, vad tyckte du om att göra och tänka på och pyssla med när du var liten? Eh, jag läste extremt mycket. Eh, kallades för Anna Bok Larsson mm -hmm. i skolan. <laughs> det var, ja, det var, det var nog inte med, med kärlek. De sa det. Jag. Okay. <laughs> Men ja, ja, det gjorde jag väldigt mycket. Och eh, lekte väldigt mycket. Alltså, Ganska så här, mycket fantasi lekar och tvillindetektiv ena dagen och smög runt i skogen. och liksom, um, Pysslade gjorde jag en del, men, men jag kommer liksom inte från en sån bakgrund där man pratar om konst. eller Det var liksom inte fin kulturell bakgrund på något sätt alls. Däremot så är, är de ganska händiga i min familj och min mamma håller på mycket med saker. Uh, hantverk som hemslöjd, sådana saker. Mm. Men, men uh, fanns det fanns inte en tanke på att jag någonsin skulle gå på en konstskola eller något sånt. Absolut inte. Det var långt borta. Men jag läste och skrev mest. Så det finns inga så tidiga minnen av att du har liksom suttit och knoppat ihop armband eller? Jo, absolut. Och jag gillade smycken väldigt mycket. Det fanns inte så mycket smycken hemma hos mig, men uh, rotade igenom liksom mormor och farmors och sånt där. Men överhuvudtaget var det var nog inte riktigt sådär att, att utseende och sånt bekräftades så mycket, eller att det skulle handla om det. Utan jag fick ju, jag minns, det som att jag absolut inte fick ha långt hår eller klänningar. och så här. Okej, Min mamma påstod att det inte var riktigt så strängt, men det var ändå inte. Det uppmuntrades väl inte det upp, det uppmuntrades att vara kreativ, absolut, men inte just här att hålla på med mode eller konst och så det var inte det var långt borta. Ja, Fanns det någon slags intresse för så här vackra saker eller? Ja, jag hade absolut det intresset. Och, och när, man, när, när det känns fult, liksom, att hålla på med det, så tror jag att det blir ännu mer intressant. Så att jag, jag tyckte, kan du komma ihåg något sånt eh, tillfälle? Nej, jag kommer mest ihåg allt det fruktansvärda när. Man fick äh, smink i present och mamma slängde det. <laughs> nej. <laughs> jag kan förstå det. Alltså. Jag förstår ju ja. precis varför hon gjorde de sakerna. Alltså. Det, det, det känns... Äh, jag fattar. Jag minns att jag tyckte om mycket. Att liksom, pyssla och göra mycket och sånt, absolut. Men det var lite kamp mot äh, traditionella känslor äh, och sådär. Ja, det är absolut så. Tyckte men, du om fotboll när du var liten? Eh, nej, men jag tyckte, om att, eh, jag tyckte om sport väldigt mycket. En väldigt så här, sportintresserad familj. Eh, och, eh, min bror var min absolut största idol i världen. Och han, eh, han var extremt sportintresserad. Eh, och jag brukade alltid önska i födelsedagspresent och julklapp och sånt- att han skulle ta med mig på en sport- men jag är från Karlstad. Så det blev väldigt mycket hockey. Och du kanske inte har mm. koll på det. Men vi har inget riktigt fotbollslag där. Det Degenfors är mm. närmast och det ligger ganska långt ifrån Karlstad. Så att eh, det blev väldigt lite fotboll. Utan då kollade vi på fotboll hemma på Premier League. Och han hejade på Arsenal. Och min syster är också det. Men jag, jag var absolut inte så där uh, insnad alls. Utan det var mer att så här, jag ville vara med de dem. Typ, mina syskon som var mycket äldre och coolare. Mm. Så att, och var mysigt. Så då kanske jag somnar till liksom, Premier League på tvn. Men... Okej. Det gick tips extra på lördagarna i bakgrunden. Ja, men, mm. lite så. att jag, jag har alltid tyckt om liksom, att ha det, att ha på det i bakgrunden. Så där. Alltså, det är väldigt många som inte är jätteintresserade- men som, som avslappningskollar liksom, mm. där, att det går på. Så har det väl alltid varit men sen har ju jag varit i en värld med intresse så här, där, där inte fotboll och så tar särskilt stor plats. Vad är det för värld? Um, ja, men att jag gick på konstverk till exempel. Alltså mm. det finns ju absolut många som kanske gillar fotboll men det finns inget samtal om fotboll på det sättet eller så. Uh, så att det var någonting annat. Uh, jag, jag har inte vuxit upp där mina kompisar och jag har pratat om sport och fotboll alls så där. Så det märker jag när jag är i sådana sammanhanget. Jag har liksom inte samma sätt att prata om, om fotboll som de som... Ja, det är mest killar liksom som har varit i sina gäng sedan liksom, små och pratat om, mm. om fotboll på ett ganska nördigt sätt. Vi kommer tillbaka till det där. Uh, jag tänkte kolla vad det var som ledde fram till att du ville in på kostfack. Vad, vad tänkte du att du ville... Göra det, där. det var när jag var... Det här är otroligt... Nu kommer en väldigt fin klyscha. Jag var och reste i Indien. Ja. <laughs> när jag var, hittade du det själv? <laughs> ja, hittade någonting i alla fall. När jag var tonåring. Direkt efter gymnasiet. Och då alla ställen jag kom till där så... Det första jag gjorde var att gå och kolla vad de hade för hantverk i byarna. Mm. Så att det intresset har jag verkligen fått hemifrån. Så där. Och blev mer och mer intresserad av Eh, smyckorna de gjorde och eh, jag tyckte det var alltså, så fascinerande. Just för att man fick se dem sitta och jobba och sådär. Eh, det var jättekul och jag började få sitta med dem som var där och visade hur de gjorde och sådär. Vad är det för typ av smycken då? Ja alltså, det var allt möjligt tror jag. De första som jag, de första som jag satt med var från Kashmir. De satt och gjorde saker i med, med, med trådar och pärlor som de knöt på olika sätt. Sen var det ju mycket silversmycken. Eh, det är så otroligt olika typer av hantverk i olika delar av Indien. Mm. Så det var allt möjligt faktiskt. Men det var nog ganska enkla saker först. Det var inte direkt, direkt så smide. Eh, men när jag var där kändes det... Alltså det jag kände var skönt med att resa eh, var väl att... Ingen hade några förväntningar på Det var mycket lättare att vara den man kände att man var just då- än att vara det som folk förväntar sig att se. För så tror jag att vi alla är. Att man, är, att man speglar mycket deras folks förväntningar hela tiden. Och jag var en person som skulle, säga jag inom citationstecken- skulle plugga, läsa, skriva. Inte göra, kanske. Mm. Och där hände någonting- och sen flyttade jag till Island. För jag ville inte... Jag hade bott i Stockholm några månader. Jag tyckte det var helt fruktansvärt. För att jag jobbade på café och kände inte så många. Och hade inget riktigt sammanhang. Och Stockholm kan vara ganska jobbigt då. Tyckte jag. Så jag flyttade till Island för att där såg jag ut som alla andra. Till skillnad från Indien. Mm. Men det var ganska annorlunda på några sätt. Och där började jag göra smycken bara... Gick till typ isländska Panduromotsvarigheten och köpte på mig massa material och satt och gjorde. Och vågade, för mig var det ett jättestort steg och jag vågade gå till en butik som sålde eh, saker som folk gjort själva. Något sådär liksom. mm. och liknande Och lämnade in och de tyckte jättemycket om det jag gjort. Och då började jag göra smycken. Och det tror jag aldrig att jag hade börjat göra om jag hade bott kvar i Sverige. Jag tror inte jag hade vågat det. Det lättar ju att återuppfinna sig själv om man är någon annanstans. Ja, verkligen. Och sen för att bli bättre så behövde jag... Alltså för, för att lära mig tekniken ordentligt så började jag läsa silversmide. Så då började jag göra det i Sverige. Mm. Först kvällskurs i Lund. Jag bodde i Malmö, men där fanns det ingen ordentlig utbildning sen. Då gick i folkhögskola i Läxand. Där tyckte jag var ganska tråkigt att bo <laughs> i ett år. Men det är ganska bra att ha det tråkigt i perioder i livet. Så man får hitta på sig det är kul. Ja, men var fortfarande väldigt rädd. Um, väldigt rädd för att visa där jag, jag jobbade i, på natten i verkstaden där i Läxand. Så kom den där tiden på året när man söker skolor. När nu det är i början av våren tror jag. Och eh, så var vi runt och kollade på olika skolor. Jag var mycket i Stockholm för det var lätt att åka dit. Så jag var och kollade på konstfack. Och det var så här, det här är himmelriket. Varför alltså det? om himmelriket finns på jorden, då är det det här stället tyckte jag. Vad var det som du tyckte var så fantastiskt? Det var... Så stort. Det var så mycket verkstäder. Det var, man kunde få jobba dygnet runt, vilket jag hade fått i läxan också. Men det får man inte alltid eh, perfekt om man ville smygjobba. Eh, det var bara... Oh, det känns som att det fanns utrymme. Det är ju en eh, stor byggnad, men också mm. utrymme att bara få plats med typ, sin själ och sina aura. När föddes eh, Anna Tarsha Eh, det var första julmarknaden som jag stod på. Konstfax julmarknad som är en bizarr eh, upplevelse om, om ni inte har varit där så varning. <laughs> det är <laughs> fruktansvärt mycket <laughs> människor som går. Det är långa köer dit. Mm. Det är helt hysteriskt. Det, alltså, det bästa är ju att stå där och slippa gå runt bland eh, den här, i det hysteriska lämmeltåget som går runt och shoppar. Men eh, då hade jag gjort ett halsband. Med ett par hörlurar gjorda i silver. Och det har varit väldigt populärt. Så då var jag tvungen att starta företag. För att kunna sälja dem i butiker. Och så. så då gjorde jag det. Det var ja, första terminen på Konstverk. Så sen dess har jag haft mitt märke. Så det börjar som en nödvändighet på något sätt. Mm. Men det fick jag göra. Parallellt med min utbildning så var mycket mer konstnärlig som inte alls... Där vi aldrig jobbade med produkter på det sättet. Så det borde passa dig egentligen med julmarknadsdelen av konstverk som inte är så artsy utan mer <laughs> sälj? Eh, ja, kanske på ett ja. sätt. Det beror på. Det är ju väldigt olika. Det är olika från institution till institution också. Jag hade ju ändå valt att gå en konstnärlig utbildning så jag förstod att... Och, jag förstod att det skulle vara det och jag ville gärna jobba med det men det var väl kanske den typen av konst som premierades inte vad jag ville göra jag fattar på tal om de här hörlurarna <laughs> halsbandet, jag fick ett sånt halsband av min kille för många år sedan det måste ju vara ett år mm. fast i förgyllda varianten och kom ihåg att jag tänkte shit kan smycken se ut så här att det var lite som en uppenbarelse att just det, det måste inte vara det gamla vanliga liksom. det kan vara nåt, man kan ha något annat på sig Ja men det var väl det som kanske det, det började i att då kände jag att det var så skönt att vara emell, mitt emellan konst och mode och konstant verk och det fanns en tid då det var då det uppmuntrades ganska mycket att eh, man var nyfikna på att inte att inte saker behövde vara passa in jättebra i en eh, genre eller så. Mm. Eh, men sen när det är det svårare att jobba så eh, tycker jag. Jag kanske inte kan jämföra med någon annan i av för sig. Men det är fritt. Men det är svårt med frihet ibland. Sådär. Det är ganska... Um, det kräver lite mer kanske av en att man... Um, inte bara kan... Ja, ja, just spegla folks förväntningar. Om det blir mer otydligt så... Får man kanske ha en större person själv. Mm. Och jag har inte haft det hela tiden. Med smyckorna. Vad hämtar du din inspiration någonstans? När du... Ja, det är dina och mina intressen för stunden. Jag är en väldigt intressedriven person. Mm. Alltså väldigt så här lamslagen inför mina intressen. Jag bara får bara kapitulera. Och Har du något exempel? Ja, jag blev otroligt intresserad av religion och kristendom när jag gick på konstfack. Och det var ett tema jag jobbade jättemycket med. Och en kompis till mig som... Jag undrar, ja, som jag var ihop med då. Fast jag tror han sa det senare. Att om jag blir intresserad av kristendom så läser jag inte Bibeln. Utan jag säger, blir Jesus, satan, Gud. <går> och köper en kyrka. <går> så jag bor nu i en kyrka. Och liksom... <går> uh, ja, jag, det är lite så. Jag måste gå liksom rakt in, hejlas i intressen. Mm. Och då kan det bli jobb. Eller det kan bli ett hus. Eller det kan... Alltså, det, det färgar allting runt omkring mig. Ja. Och med smyckorna så gjorde det där kanske till en gräns. För jag, ty jag tycker det har inte varit så extremt. Uh, men, men det är ofta att jag tar med mig kon i alla fall från mina intressen in i, i, i allt jag gör mm. och i smyckorna. Uh, just nu så <laughs> jobbar jag väldigt mycket med skador och kroppen och har slutat göra nya smycken utan gör saker för rum mer. Och det är ju helt, det är ju ganska uppenbart vart det kommer ifrån. Det kommer ju från fotbollen. Och det kommer också från att jag är mindre intresserad av kanske um, det, vad ska man säga liksom vad som representerar en smycken säger väldigt mycket om personen som, som bär dem. Mm. Att man klär på sig en identitet Just kläder har ändå andra funktioner. Då har då värma eller sådär. Eh, Dölja. Men smycken ska man bara visa. Eh, deras hela grej handlar om att, att berätta någonting om vem man är. Mm. Och inte som en del av, av det. Så att. Eh, jag blev kanske mer intresserad av hemmet. När jag ett äldre. Och i alla fall just nu. Eh, när jag började leta efter hus och sådär. Så då börjar jag göra saker till. Smycka hemmet. Ja, smycka mm. hemmet. Det är nog mer vad det är. Ett smycke till ett hem. Liksom. Men nu kommer vi ju in på fotbollen här. Då. När, mm. var, när var det då liksom, magiska ögonblicket när du liksom föll Pladrask för intresse? Eh, det var... Jag började hänga mycket med... Med några kompisar som hade bott länge i London. Och eh, som hade följt Arsenal där. Och då... Jag eh, brukade alltid vara med dem på helgerna när vi var bakis. Eh, när det var? Det var väl en... Sex, sju... Va, hur gammal är Theo? Eh, <laughs> sju år sedan och sånt där. Eh, kollade jättemycket med dem. Och eh, tyckte det var så fruktansvärt mysigt. Och det påminde så mycket om när jag växte upp. Det de mysigaste med att vara med mina syskon och med min brorsa. Mm. Så att då trivdes jag så mycket i det. Och jag, jag kollade med en, med en kompis som heter Christian Salders Som är konstnär. Också eh, någon som är väldigt driven av sina intressen. Och han pratade om fotboll på ett helt annat sätt än vad jag någonsin hade varit med om. Han berättade, han berättade liksom inte vad Alex Song en spelare, var bra på. Utan han berättade att han försörjde sina 27 syskon- eh, här, där han kom ifrån. Och det var så... För mig var det precis, precis den ingången jag behövde. Eh, jag behöver liksom inte Wikipediastatistik statistik. Utan jag behöver lära känna de här personerna. Och då förstod jag alltså, vilka extrema karaktärer det, det är. För det är ju mycket extrema karaktärer som söker sig till sport. Det, det, det kräver ju någonting av en person för att kunna bli så bra på någonting. Och så där. Mm. Så det är mycket mysiga galningar. Uh, och jag gick i väldigt mycket in i, i de här personerna. Så det här, det, och det fortsatte det intresset just, liksom, berättelserna kring. Uh, och att det finns otroligt mycket så här, politik i fotboll och sånt. Men det finns också en sida som är väldigt banal och skön. och alltså, jag kände att det blev så tungt med smycken och det var det är mitt eget fel. Liksom. Jag har valt ganska tunga ämnen och att jobba kring, men... Fick ibland var det bara kul. Mm. Och ibland var det bara skitjobbigt när det gick och helvete för en slag. Men det är ändå så separerat från kanske. Prata här innan liksom med de som. Vi sitter ju i en, en studio här där och spelar in fotbollsprogram. och så här pratar med. Dem. Jag känner att det, här, det är skittungt nu. Det går dåligt för arsenal. Men på något vis är det är precis på den gränsen att det ändå så är. Det är ändå inte exakt mig det handlar om. Det är liksom inte mina, min familj eller mina vänner utan det är det här laget i London liksom. mm. Och det är så skönt att få känna av sig en massa där. Eh, och det känns verkligen på riktigt. Men det finns också en gräns när det finns till slut någonting annat som är viktigare kanske. Mm. Du, du har ju en jättebra blogg som heter Fotloll. Mm. <laughs> vad, vad är det lolligaste med fotbollsvärlden? Alltså det, det lolligaste, det är ju när man kommer så där utifrån, som jag ändå gjorde just i att jag inte har vuxit upp rakt i det. Det är så otroligt bizarrt. Nej men det är så mycket som är bizarrt. Det är just, och det är så det är så en, liksom, en, en värld som här i fotbollen är ju så liksom, macho, så, mycket, så en mansnorm som är jättekonstig liksom. Mm och är, det är roligt att titta på det är så mycket som förstärks där som, är, som finns överallt annars men som man kan ja, som blir extra där jag tror att jag har det är mycket som jag är intresserad för i fotbollen som jag egentligen är intresserad för utanför typ globalisering är jätteintressant att se på i fotbollen och väldigt tungt på att se på i världen mm. men det är kul att liksom titta på den här lilla världen i världen som är fotbollen. Och sen bara ja, det är personligheterna jag, jag tycker det är så fantastiska personligheter just spelarna som som jag älskar att följa. Vem poppar upp i huvudet nu när du liksom nu har du så stort smile på. <laughs> <laughs> Nej men det finns alla möjliga. Alltså, det finns, folk har så mycket åsikter om dem också typ eh, Cristiano Ronaldo som eh, jag tycker jättemycket om. Med allt hans gråt och gnäll och kastar Det är så... Åh, oh, de är så roliga. Alltså det, ja, det är så svårt att prata om det. Alltså jag tycker det. Det som är skönt med bloggar, det är ett perfekt format för mig. Det är att det är bild och film och text och allting. Och man får göra en liksom berättelse ja. med olika sätt. Som du var inne på här, jag som kommer helt utifrån som en idiot och vet, fatta inget... Man kan ändå vara nyfiken på den här kulturen för man förstår ju att det är någonting som är väldigt begeistrande. och det känns som en rolig gemenskap. Men det kan vara lite avskräckande just för att det är så himla mycket duds. Det är liksom mm. män som tittar på män som gör saker med män och sen ska andra män titta och prata om det i en studio typ. Alltså, utifrån så kan det kännas lite så att det kan vara lite svårt att så att komma in i den här världen bara, hur, hur, hur svårt den hur är ju, du det. Den är oerhört exkluderande på många sätt, inte med flit liksom, men, men det är ju många många menar, konstvärlden är också extremt i, eh, exkluderande på många sätt. Mm. Och jag är väl jag tycker det är intressant i sig. Jag tycker det är intressant. Det, det är kul att, att vara någonstans där det händer någonting bara för att man är där. Eh, att man är bryter mot en norm. Sen börjar det hända jättemycket i fotbollen nu. Det är väldigt, först väldigt mycket samtal om det här. Ja. Uh, men um, att vara med liksom som skämtar om fotboll. Och inte kan exakt allt om allt. Jag kan en hel del för att jag är så pass besatt. Liksom, men mm. uh, det, det var inte vanligt när jag började. Hur mycket skit har du fått? Nej, men, inte särskilt mycket. För att det andra finns ju fortfarande. Uh, jag kan känna att... det. det det fanns verkligen ett utrymme att ta. Mm. Jag, jag var jätterädd för att få skit däremot. Tyvärr har det blivit ett sånt klimat. som så polariserat. Det är så mycket ganska hemsk liksom, stämning i media. Och, sådär. och, och social media. Mm. Men, så därför liksom, gränsas man ofta innan man ens gör någonting. Men jag har uh, fått lite skit. Men det är mest från typ aspirerande... Uh, Journalistkillar som och de som, som tycker att det bara ska finnas: Erik Niva, Simon Bank och Johanna från typ Att yep. här, äh, det är fruktansvärt irriterande med någon som inte äh, skriver på det sättet, eller inte försöker. Jag, jag försöker liksom inte framstå som att jag har koll på allt utan jag ibland så blir jag jätteengagerad på i någonting och då skriver mm. jag om det. Men det kan också bara vara kul ibland. Kan driva med någonting. Um, och det gillar ju de flesta för att andra finns fortfarande. Mm. Tar liksom inte en plats från någon annan. Jag och uh, jag är, för mig är det skitviktigt just den grejen du säger att man är rädd när man kommer utifrån. Att det inte, för ofta så för samtal om fotboll på ett sätt som är, ja, alltså, det går ju liksom inte att komma in i det. Nej. Om man inte kan allt. Det, det, vad ska man säga? ja det går liksom inte att bryta in. Och det, därför så försöker jag föra samtalet på ett annat sätt. För jag tycker att det ska finnas andra perspektiv. Andra röster andra ska få, få mer plats liksom, i det här. Jag är jättenoga med att... Som i vår, vårt program som vi gör, vårt VOD. Som mm. jag gör med David Fjäll på SVT. Där vi har, vi har ju säkert mer än hälften av våra gäster är tjejer. Alltså, vi tänker ju inte aktivt på det längre. Utan det, det, formatet det är så. Liksom, det passar lika bra vad man än har för ingång till fotbollen. Att det inte behöver vara den traditionella att man har pratat på skolgården sedan man var fem år gammal med alla mm. sina kompisar. Utan, um, och det är så himla roligt att, att höra folk prata om fotboll på alla de här olika sätten. För intresset är ju så personligt. Det är så olika för olika personer. Det är en annan grej som jag tänker på just det här med språket. Som I alla världar, eller alla liksom, kulturer som skapas så blir det ju en egen jargong och ett eget språk. Hur gör du som liksom, pratar mycket om fotboll och skriver för att inte hamna i liksom, de här ständigt upprepande plåsklarna? Ja, <laughs> Först och hamnade jag inte där för att jag inte hade språket. Liksom, jag hade inte det språket, men man blir ju institu institutionaliserad vart man än är. Mm. Det är väldigt svårt att bryta från det. Jag älskar ju... Alltså jag trivs så himla bra att jobba med SVT. Och jag har fått varit varit väldigt fri. De, de tycker om det jag gör och den rösten jag har haft när jag har jobbat för dem. Och det har varit jättekul. Och de tycker att det behövs andra perspektiv och sådär. Men faran är om jag är därför mycket och jobbar. Då, tror jag att jag, då kommer jag att man ska anpassa mig till den eh, sportjournalistiken de gör. Och den är ju inte jag bra på. Det är inte där. Jag har ju ingen så här journalistisk bakgrund eller sådär. Och jag har inte spelat fotboll på annan nivå än korpen. Som i och för sig är väldigt, mm. en väldigt underbar liga. Mm. Men um, det, är inte den, det är inte där jag är bra på. Så jag försöker att liksom, Jag vill ha utifrån perspektivet kvar uh, så bra det går. Så att jag, jag är inte där jättemycket och jobbar. Jag tycker om att vara där. Men jag, jag jobbar ganska mycket hemma och sådär. Mm, jag fattar, ja. Och du... Får... Varenda också ett, ett fan, eller mm. hur? På äh, tal om fotboll och smycken så finns det ju en fin brygga i din egen äh, halsbandskollektion. Äh, som du gjorde mm, med tema, tema fotboll. Och äh, det, det finns ett, äh, ett som har ju star koppling eller hur? Kom an ju gunners. <laughs> hur ser det här, ser det, här äh, ut? Uh, det är ett uh, uh, silverhalsband med en förkortning som... som Visa för de insatta att man hejar på arsnan. Mm. Äh. Har, har du haft det på dig någon gång och fått så menande nickningar? Ja, men ändå... Det, det bryter av så mycket från traditionella supportergrejer. Att det är ganska diskret. Liksom. Även mm. om det alltså, hade det haft en mer fotbollslig estetik så hade ju folk direkt liksom, kollat efter vad som stod som var intresserad av fotboll. Mm. Nu smälter det igenom lite, vilket jag tycker om. Um, mycket fotbollsgrejer ser ut att vara gjorda för sjuåringar. Och är också gjorda för sjuåringar. <laughs> så det är inte så closet, men Det är lite uh, mer subtilt än uh, uh, en halsduk. Uh, men jag, har, jag hade på det jämnt förut. Kanske kan det vara därför det går åt skogen nu. Men um, jag börjar ta med det. För att jag kan inte ha på mig mina egna grejer när jag jobbar okay. uh, på SVT. <laughs> men är, är du vidskeplig vid när ja, det kommer där, till ja. talismaner och sånt? Ja, uh, jag är vidskeplig. Mm. Ja. Det, det kan ju säga också att det fanns, det fanns några halsband till med AIK-vibe mm. eh, och... Eh, och ett Liverpool-halsband. Det. Det, det är många som tycker det är märkligt att jag har kunnat göra för andra lag. Men eh, jag, jag respekterar liksom supporterskap. Jag skulle nog ha svårt att göra ett för Tottenham som är vår liksom största fiende. Mm. Men jag... Eh, Ja, jag, jag tycker att på många sätt har man ju mer gemensamt med någon, annan, med någon som hejar på ett annat lag än oss som inte hejar alls på ett lag. Så att, ja, jag fattar ju. Ja. Jag har hört en story om Pia Sundhage och något av dina smycken också. Har jag hört det, jag fick det fram till dig? <laughs> hon fick ett smycke av mig när inför, alltså när hon kom. Det var ju innan jag började jobba på det här sättet. Mm. Jag hade min egen blog på Nöjusgriden men mm. jag jobbade inte i tv på något sätt. Då var jag på en presskonferens eh, och gav eh, henne ett eh, sånt här, för de hade tröjor, stod det? Guld eh, 2013 eller något sånt där. Mm. För att de skulle vinna EM eh, var bestämt i förväg, gick ja. inte riktigt så. Så då gav jag henne ett sånt halsband som jag hade gjort. Hon blev jätteglad. Vad kul. Mm. Har hon haft det på sig? Vet du? Det? Jag vet inte det. Hon har ju alltid samma halsband som jag tror att det är hennes föräldrars eller något sånt. Ja, det är svårt att konkurrera. Mm. Med. Men jag tycker mycket om det. det finns... Det är en sak jag tycker så mycket om att det blir så otroligt viktigt. Folk klarar inte av att ta av sig vissa saker. Nej. Just det, här, det är Det inte alltid exakt vid Men det blir... Kan känna sig så nakna när de tar av sig någonting som är, har blivit så viktigt för dem. Har du själv något sånt? Jag hade mitt faktiskt det där arsna halsbandet har jag haft i många år. Mm. Men äh, tränade på att... Det var för jobbigt att ta av det varje vecka när vi skulle spela in. Så att jag bara tagit av det. Äh, men äh, det, det är min sån. Men sen, annars har jag tatuerat mig faktiskt för att... Äh, jag, ja, jag är jättevidskeplig och har väldigt mycket flyg, flygskräck. Så att jag började ha så här korshalsband när jag flagg. Mm. Och till slut satte jag med alltså, alltså typ 23 halvband på mig. Och uh, det var bara, nej men det här är liksom inte hälsosamt. Det är jobbigt så, när man ska genom metalldetektorer. Ja. Så. <laughs> så då tatierade jag, jag in ett kors istället. Smart. <laughs> Vilken fotbollsspelare är bäst på accessoar och Smickan? Uh, Niklas Bentner. <laughs> alltså, nu vet du vem där. är. Nej. Gud vad jag önskar att du visste det, det Han har spelat i Arsenal. Han, vi led... Uh, Led med hans närvaro i nio år. Han var <skratt> rätt irriterande faktiskt. Men han, han är också smyckesformgivare. Mm -hmm. Danskspelare. Och precis som jag har både fotbollen och smyckerna som intresse. <skratt> ja. Matchmengen ja. även. Mm. Vad, och vad jag då, jag... sen finns det väl typ... Alltså många så här... Många är ju ikoner på många sätt. Typ David Beckham var. Och Ronald och... Slötan, liksom. Jag funderade nu på vägen hit. Alltså varför alla killar har de här knutarna i nacken numera. Ja, jag bara, ja just det. Det är ju slötan det måste väl vara. Såklart. Jag började därifrån. Så det finns sådana som har såna här tydliga liksom, kännetecken. Men jag tror, ja. Men det finns inga siffror. Du har sett något, liksom... Jag tror ingen, ingen, ingen som har eller? någonting som, som jag har inspirerats av. Nej, så är det inte riktigt. <laughs> är du mest designer eller mest fotbollsexpert idag? Hur, liksom, hur delar du upp din, din tid? Eh, jag tänker inte att jag är en expert. Nej. Till och med. Det är, är väldigt så här. Svårt, folk gillar inte bli kallade experter. Nej. Och, ehm, Fantast. Jag jobbar mer med fotbollen. Jag tjänar mer pengar på det. Mm. Vilket har gjort att jag... Jag, jag tycker om att jobba ganska lite. Alltså jag föredrar att jobba lite, ha mycket tid. Så jag har valt att ha mitt liv. Finns det någon som inte gör det? håller med om det. Eh, folk säger det, men de lever ju inte efter Nej, det. Nej, sant. Jag tycker att överlag jobbar vi alldeles för mycket många. Eh, jag eh, drar in mer stålar på fotboll och har börjat tycka att det är extremt mycket roligare att jobba som igen och jobba med smycken och, och mm. sådär. För att nu ligger inte lasten på att dra in, liksom, mitt levebröd där, utan det får vara. Det blev jättekul igen. Mm. Vad kommer vi få se? Äh, nu har jag, jag, ska ha en utställning i slutet av januari. Då kommer jag ha jobbat mycket just med so smycken till rum och sådär. Äh, fortsätta kanske vara inspirerad av olika fotbollsspelare och skador, ja. men även andra personer. Uh, ja. Jag jobbar man... mycket med kroppen och sådär nu. Hur översätter man skador till uh, rumssmyckan? Uh, jag har jobbat med en uh, tradition som heter Milagros. Som är en uh, mexikansk tradition. Man lämnar uh, metallkroppsdelar i kyrkor och sådär. För att be för den kroppsdelen och också vad uh, den delen re representerar. Så att, uh, det, det är där jag, mitt arbete har... Uh, Just det, jag gillar det här vidskepliga liksom, folks eh, tro och andlighet. Så. Mm. Eh, men har lyckats kombinera <laughs> med fotbollen. Så det är väl på det sättet. V vad ser du fram emot mest när det kommer till eh, fotbollsåret 2015? Att det ska ta slut och en ny säsong börjar så man får börja om på ruta <laughs> ett. <laughs> Där inte Chelsea kommer vinna Premier League, vilket är en fruktansvärd situation. <laughs> Annars, om du ska liksom övert övertyga en en, en icke-troende, håller jag på att säga. Någon som bara är, inte alls är i fotbollsvärlden. Att liksom komma över till Att hitta till rätt sidan. sammanhang. Ja? Att, att, att, att släppa idén om att det behöver vara på ett visst sätt när man kollar på fotboll. att, att det, det är inte alls så att du måste kunna allt om alla eller allt taktiskt om spelet för att, för att börja älska fotboll. Och då kom... då Kommer kunskapen efterhand om det man blir intresserad av. Mm. Och vi måste inte kunna hänga med i alla samtal utan liksom hitta rätt sammanhang där folk pratar om det på det sättet som, som du behöver. Uh, det kanske inte är så, att, de, så här, att studion i TV är precis vad du behöver höra på, kanske pratas på helt fel sätt för dig. Då kanske det, du ska liksom följa roliga personer på Twitter eller sådär det finns och sen herrfotbollen och damfotbollen oerhört olika sammanhang olika liksom, det finns en galenskap här i herrfotbollen som inte har kommit till damfotbollen. och det är det, det är väldigt olika miljöer. Mm. Jag har bara jobbat med spelare och tränare och så i damfotbollen och den det är ett jättemysigt sammanhang och var i um, så, att, så där finns det ju väldigt olika också. Och olika ligor över hela världen. Alltså lova, finns något som passar alla? <laughs> jag ska försöka. Det, det, det kan gå. Okej, okay, bra, bra. Tack snälla Anna-Tascha Larsson för att du kom till Leva Life. Tack för att jag vill komma. Du har hört Leva Life, en podcast från Sony och Rodeo. Hitta alla avsnitt och extra material från våra gäster på rodeo.net-leva-life.